Масюня не любила мандрувати поїздом. Поїзд – найбезпечніший вид транспорту, переконувала її Ляля. Найкращий вид транспорту – це літак, вважала Масюня. Ляля ж ніколи не могла собі уявити, як величезна багатотонна махина може злетіти в небо і щасливо приземлитися. Під час подорожі в літаку її усю дорогу тіпало. «Ти принципово інакше дивишся на це питання, аніж я», – казала Масюня. «Твоя стартова позиція?» це ймовірність аварії. Моя точка відліку це момент, коли аварія вже сталася. От як би ти більше хотіла загинути? Померти миттєво чи повільно вмирати під уламками поїзда, не в змозі вибратися з тісного закритого простору, з поламаними руками, ногами, хребтом. Неначе живцем у труні і боячись, що якийсь рятівник, розрізаючи залізо автогеном, відріженим і твою ногу. Однак найстрашніша смерть у кораблі. Ляля знала, що це синдром того стрибка з пішохідного мосту в Дніпро. Смерть у закритій труні, в яку проникає вода. Лякала Масюню настільки, що, говорячи про це, вона здригалася. Чого ж ти їдеш машиною до Львова, а не летиш літаком? Бо в машині сам керуєш своєю долею. Чому я весь час про смерть та й про смерть? поїзд ніжно заколисував жінок. Дивно, чому вона, ляля, ніколи не замислювалась над стосунками Масюні з Рюриком. Невже Христина каже правду? Чики таки ту, чики таки ту, як млосно від цього інтелігентного похитування, поякі самі стуляються. Христина ніби меса не розуміє в своєму Рюрикові. Треба частіше приїжджати зі своїх пустомитів, чи пучача, чи звідки вона там, до чоловіка в Київ. Тоді не боятиметься ніяких Масюнь. Чики-та-ки-ту, чики та -ту, чики ту Рюрик і Масюня чимно зневажають одне одного, і більше нічого їх не пов'язує. Чики-та-ки-ту, чики та -ту, чики ту Рюрик зневажає Масюню за те, що вона не розуміється на літературі, а Масюня зневажає Рюрика за те, що література – це фігня. Однак ця фігня її все-таки годує, бо виявляється, у світі є ще багато йолопів, яким потрібна література, і які платять гроші за хорошу книгу. У світі є чимало дурнів, яким потрібна література. Ляля якраз і належала до таких турнувати. Чики-таки-ту, чики-таки-ту. До купе вдерлися Рюрик і Чижик. Чижик, Пижик, де ти був, на фонтані пиводув, зарепетували вони на цілий вагон. Христина і Ляля підхопилися зі своїх місць. Що за бредкі москальські пісеньки? обурено просичала Христина. Ета наша молодость, дідка, розв'язано зарепетував Чижик. Чижик це було прізвище, а звали його Сашко. Сашко Чижик. Він теж був колишнім коханцем Лялі, у промічках між Рюриком. Коли вона спала з Чижиком, то уявляла, що спить з Рюриком. А Чижик у ліжку з нею, з Лялею, уявляв, мабуть, що спить із Масюнею. Чижик двічі сватався до Масюні. Першого разу вони мало не одружились, однак щось перешкодило, якась дрібничка завадила. Чижик запізнився на церемонію чи що, однак для Масюні ця дрібничка стала принциповою». Вона ненавиділа непунктуальність. Чижик завжди косив під дурника. Дурник дурником, проте його друкували в найкращих культурологічних журналах світу. Він був культурологом маргінальності і мастаком до різних бувальщин про київських жебраків і бомжів. Чижик легко переходив з української мови на англійську, а тоді на французьку, а тому зажив популярності у певних інтелектуальних колах». Він теж був дитям київської інтелігенції 60-х. Ні, він ніколи не пробував покінчити життя самогубством. Проте Лелі завжди було за нього страшно. Вона пам'ятала його бліде обличчя на День Святого Валентина, коли у сусідній кімнаті повісився Олесь. Уся компанія веселилася у вітальні, а Олесь тим часом повісився у спальні на батареї Він цілий вечір з усіма сміявся, жартував Розповідав анекдоти, а вночі пішов до спальні, повісився Чижик стояв блідий над Олесем І перше, що він сказав, було Як дивно він зав'язав петлю Лялю мало не скорчило від тієї фрази І прагматичного тону, яким її було вимовлено Чижика цікавили всі можливі способи самостійного відходу на той світ. Це не було страшно. Це було моторошно. Так само, як довго Чижик допитувався у чоловіка мухи, на якій станції вона стрибнула під електричку, неначе це було так важливо. Пізніше Ляля зрозуміла. Так, це було важливо. Це надзвичайно важливо. Саме ці деталі важливі, а не причина смерті, якою дошукуються всі. Причини самогубства взагалі не існує. Самогубство людина заподіює, коли відчуває, що її життя скінчилося. І все. Більше ніяких причин. А всі побутові моменти – сварки, заздрість, зрада – це лише декорація. Саме тому Чижик мав рацію – коли придивлявся до деталей, що оточували місце самогубчого акту. Саме вони допомагали йому зрозуміти, що сталося. Специфіка культурологічного пізнання світу для Чижика виявлялася в тому, що він дивився на всі предмети з певного погляду. Як можуть вони придатися до самогубства – він вивчав людей не стільки під кутом зору їхньої спромоги чи неспромоги на цей крок, скільки з погляду методики, яку вони потенційно оберуть собі для переходу в інший стан буття-небуття. Здавалося, що для Чижика ніколи не було нічого дивного у рішенні його нолітків обірвати собі життя. Дехто приймав це за цинізм, а насправді він просто добре володів ситуацією. Зараз він, похитуючись, стояв перед нею лялею і був аж надто екзальтований. Дівчата, ми уж меренці, чому би нам не відзначити цю подію? І чого це раптом її відзначати, невдоволено буркнула Христина? Це магічна точка містичної дороги Київ-Львів. Ви виїжджаєте з Києва до Львова І доїжджаєте до Жмеренки А тут, перепочивши, повертаєте назад Проте потрапляєте не в Київ, а у Львів Хіба вас не інтригує ця ситуація? Слухай, хотіла була перервати його п'яні теревені ляля Не хочу слухати ніяких твоїх приземлених пояснень Ці пояснення існують для демо.